цій владі. Пишався тим, що мене прийняли в піонери. З гордістю носив червону краватку, щиро виступав на комсомольських зборах, вочитував бабусю за те, що вона втекла у ліс, коли в село прибули з району в повноваженні збирати підписи під стокгольмською відозвою. У день смерті Сталіна в нашій школі цілодобово чергували комсомольці Біля його портрета Я обрав собі найбільш незручний час О півночі А тепер виявляється Що найкращий друг дітей І його вірні соратники Відібрали в мене батька Зробили сиротою Тієї ночі ми з мамою Не могли заснути Зітхали і рюмсали Але не перемовились ані словом Кожен думав про своє. Наступного дня я прийшов до секретаря партбюро факультету і показав йому листа з прокуратури. Так нас виховали. Про все доповідати у вищій інстанції. Він співчутливо подивився на мене і відправив до начальника спецвідділу університету. Піднявся на поверх і остовпів. До кабінету полковника – Вишикувалась черга. Отже, серед тих, хто, вступаючи до престижного вузу, приховав компрометірующе дані із своєї біографії, був я не один. Виклавши письмово на аркушику паперу, чому я приховав компрометірующе дані, просто не знав про сімейну таємницю. Старші брат і сестра мені про це не розказували. Я насмілися поцікавитись у полковника. Куди можна звернутися, аби ознайомитися із судовою справою батька? Не підводячи на мене очі, він похмуро проказав. Архіви НКВС засекречені. Про те, що вам належить знати, вас уже сповістили. У залізничному депо останнє місце роботи батька Мені видали його двомісячну зарплатню за новим посадовим укладом, однак людей, котрі пам'ятали б його, там уже не лишилося. Відтоді збігло стільки часу репресії, війна, окупація. А трохи згодом я отримав ще одну довідку про те, що батько помер у таборах ув'язнення 1938 року. Місце поховання зазначено не було. Тепер ми з мамою засиджувалися допізна. Я купував пляшку вина Шатоїкем. Жартівники розшифровували цю назву так. Шановні товариші і к і так далі. Влаштовувався біля столу і слухав материну сповідь. До цієї розмови я її примусив. «Розкажи мені нарешті про батька все, що пам'ятаєш. Годі тримати мене в невіданні. Я не бачив його ні в житті, ні на світлинах». І вона розповідала. Познайомилися вони у волосному центрі на ярмарку. Мати була вже дівчиною на порі, і восени, коли люд з довколишніх сіл збирався на ярмарок, де шумували торги, з веселощами і розвагами прагнула собі потрапити туди. Життя в неї не було солодким. В родині ставились до доньки погано. Батько не злюбив її від народження, а мати її, крім церкви і моління, нічого більше не цікавило. Вона не лащила дитину, не співала їй пісень, би сама жодної не знала. Єдиною відрадою для дівчини була сільська школа, але й там провчалася недовго. Забрав її батько звідти, мовляв її освіта ні до чого, хай краще опановує жіночу справу, господарює на кухні і народжує дітей. І велів пасти худобу. Тому вона не зносила батьків, а улюблені дідусь із бабусею давно відійшли Кращі світи. Хлопець був на п'ять років старший від неї. Звали його Семен.